Частина двадцять четверта. Розділ п'ятий. «Прикривай мене!» – похмуро промовив обріз у злісся. Він скинув з себе сорочку, розірвав її навпіл і пов'язав половину собі на голову, вочевидь намагаючись виглядати як Рембо. «А якщо ти надумаєш сам мене замочити, радше зроби це з першого разу, бо якщо ти цього не зробиш, я повернуся і переріжу тобі горлянку». «Я тебе прикриватиму», – пообіцяв Мел. «Так він і робитиме». Принаймні звідси з краю лісу, де сам залишається у безпеці. Можливо. Цьому скаженому метамфетнику це так просто не минеться, сказав Обрі. Він швидко дихав, накручуючи себе. Цьому лузеру, цьому обдовбаному довбню. І далі, підвищивши голос, я йду по тебе, ти скажений обдовбаний довбень. Майстер вигулькнув за фургону обіди на колесах, подивитися на жертв влаштованого ним побоїща. Його увага переключилася на Обрі таула, що й той волаючи на все горло, вискочив з лісу. А потім почав стріляти мел, і, хоча кулі лягали і зблизька не біля нього, майстер інстинктивно присів. Разом з цим, за благенького пояса його піжамних штанів, вивалився в траву гаражний пульт. Майстер нахилився по нього, і от тоді то обрій відкрив вогонь зі свого автомата. Смокаючи металевою порожнечею, кульові пробоїни прошили безумними стіпками бік фургона обіди на колесах. На блискучі друзки розлетілося вікно зі сторони пасажирського сидіння. Одна куля з виттям зрикошетила від металевої смужки край лобового скла. Майстер покинув гаражний пульт і відповів на вогонь. Але елемент несподіванки вже не діяв і обрі не стирчав на одному місці під садною качкою. Він хитався туди-сюди і пер навпростець до радіовежі. Вона йому не забезпечувала прикриття, але таким чином він розчищав лінію вогню для Ширлза. Магазин обрії спорожнів, але його остання куля встигла прорити канавку з лівого боку голови майстра. Бризнула кров, і шматок шкіри впав на його ходюще плече, де й залип у поті. Майстер плюхнувся на задницю – на мить випустивши з рук божого воїна, але зразу ж знову вхопив автомат. Він не думав, ніби його поранено серйозно, але зараз саме час з'явитися Сендерсу, якщо той ще на це спроможний. Майстер бушів стромив до рота два пальці і засвистів. Обрітал дістався до огорожі радіовежі якраз тоді, як Мел з узлісся знову відкрив вогонь. Його ціллю тепер була задня частина фургона «Обіди на колесах». Кулі проривали обшивку кузова, створюючи металеві гачки і квіти. Вибухнув паливний бак, і задню частину фургона піднесло вгору на вогняній подушці. Майстер відчув, як диким жаром йому присмажило спину, і встиг подумати про гранати. Вибухнуть чи ні? Побачив, як у нього цілиться чоловік під радіовежею, і раптом у голові йому зринула проста дилема – стріляти у відповідь або вхопити гаражний пульт. Він вибрав гаражний пульт, і щойно його пальці зімкнулись на пульті, повітря навкруг наповнилося видимими бджолами. Одна ужалила його в плече, інша вгризлася в бік і змішала йому нутрощі. Майстер буші перекинувся і покотився, знову випустивши з рук гаражний пульт. Він потягнувся по нього, і новий рій бджіл наповнив повітря навкруг. Він заповз у високу траву, покинувши пульт там, де той впав, сподіваючись тепер лише на Сендерса. «Чоловік від радіовежі, єдиний відчайдух із семи», подумав майстер авже ж, амінь». Вирушив до нього. Божий воїн став дуже важким. Все його тіло стало тепер дуже важким. Проте майстер спромігся підвестися на коліна і натиснути гачок. Нічого не трапилось. Магазин був або порожнім, або його заклинило. «Ти топий довбне!» – промовив Обрітаул. «Ти шизанутий нарік!» «Зараз я тобі дам прикурити! Тримай! Ч... Клодет!» – заволав Сендерс. Таул крутнувся на місці, але запізнився. Автомат коротко-жорстко рихнув вогнем. І чотири китайських шматки свинцю, калібру 7,62, відірвали більшу частину голови обрі йому з плечей. «Майстре!» – скрикнув Енді і побіг туди, де в траві укляк на колінах його друг. Кров цебеніла в того з плеча, з боку і зі скроні. Вся ліва половина обличчя майстра була червоною, мокрою. «Майстре, майстре!» – він сам упав на коліна поряд і обійняв майстра. Жоден з цих двох не помітив Мела Ширлза, останнього хто залишився на ногах, коли той виринув з лісу і почав, крадучись наближатись до них. «Візьми і натисне!» – прошепотів майстер. «Що?» – Енді кинув погляд на гачок Клодет, але вочевидь майстер не його мав на увазі. «Гаражний пульт!» шепнув майстер. Ліве оке в нього запливло кров'ю, друге дивилося на Енді живо, яскраво, наполегливо. «Гаражний пульт, Сендерсе!» Енді побачив у траві гаражний пульт, підняв і подав майстрові. Майстр вчепився в нього рукою. «Ти теж, Сендерсе!» Енді поклав свою долоню поверх майстрової. «Я люблю тебе, майстре!» промовив він і поцілував філа бущі в пересохлі, забризкані кров'ю губи. «Сендерсе, я тебе теж люблю!» «Гей-гей!» – крикнув Мел з якоюсь психованою веселістю. Він стояв лише за якихось десять ярдів від них. «Зніміть собі кімнатку і катайте до ліжка!» «Ні, я маю кращу ідею! Катайте до ліжка в пеклі!» «Давай, Сендерсе, давай!» Мел відкрив вогонь. Енді і майстра відкинуло кулями в різні боки. Але ще до того, як їх пошматувало, складеними водно руками вони встигли натиснути кнопку «Відкрити». Вибух вийшов білим і всеосяжним. Втікачі з Честерміла сидять біля саду. У них тут пікнік, коли починають звучати постріли. Ні, не з шосе 119, де продовжується День побачень, а звідкись із Південного Заходу. «Це десь на дорозі Мала Курва», – говорить Пайпер. «Боже, аби ж то в нас був бінокль!» А втім, їм не потрібен ніякий бінокль, щоб побачити ту жовту квітку, що розцвітає з вибухом фургона обіди на колесах. Твіч їсть пластиковою ложкою, тушковану зі спеціями курчатину. «Мені не знаття, що воно там таке, внизу відбувається. Але це біля радіовежі точно», – каже він. Расті хапає Барбі за плече. «Так ось де пропан вони звезли весь газ туди, щоб виробляти наркотики. Саме там весь пропан. Барбі переживає одну ясну мить передчасного жаху. Одну мить, коли все найгірше ще попереду. А тоді на відстані чотирьох миль яскрава біла іскра жалить імлисте небо. немов блискавка, що замість штрикнути додолу, ширяє вгору. Наступної миті титанічний вибух проломлює діру в самісінькому центрі дня. Червоний клуб вогню спершу поплюжить радіовежу РНГХ, потім дерева поза нею, а вже тоді весь обрій, розповсюджуючись на північ і південь. Люди на чорній гряді кричать, але самі себе не чують під навалою скреготливого, грандіозно зростаючого гуркоту, що поширюється після вибуху 80 фунтів пластикової вибухівки і здетонованих нею 10 тисяч галонів пропано. Вони прикривають собі очі і точаться назад, наступаючи на сендвічі і розплескуючи напої. Терстон обхоплює руками Алісу і Ейдена, і проти чорніючого неба Барбі на мить бачить його обличчя. Видовжене, перелякане обличчя людини, що в живі очі бачить, як відчиняються ворота пекла, і просто відразу за ними на неї чекає океан вогню. «Нам треба вертатися назад, до фермерського будинку», – кричить Барбі. На ньому повисає Джулія, вона плаче. Позаду неї Джо Маклечі намагається допомогти підвестись на ноги своїй матері. Ці люди не йдуть нікуди, наразі принаймні. На південному заході, де більша частина дороги мала курва, протягом наступних трьох хвилин припинить своє існування, жовтувато-блакитне небо перетворюється на чорне. І Барбі встигає подумати, причому абсолютно спокійно. От ми і опинилися під запалювальною лінзою. Вибухова хвиля трощить геть усі вікна в майже порожньому зараз центрі міста, здіймає в повітря жалюзі, залишає по собі похилені телефонні стовпи, зриває двері завіс, плющить поштові скриньки. В автомобілях, припаркованих уздовж Мейн-стрит, надсаджується сигналізація. Великий Джим Ренні і Картер Тібодо сприймають це так, ніби будівлю міськради двигонуло землетрусом. Телевізор усе ще працює. Вульф Бліцер неприховано тривожним тоном запитує. «Що це було? Андерсона Купер? Кенді Кравлі? Чеде Майерс? Соледат О'Брайен?» «Хто-небудь із вас знає, що це з біса таке? Що це відбувається?» Біля купола найактуальніші телезірки Америки оглядаються, показуючи камерами свої спини і, прикриваючи дашками долонь очі, вдивляються в місто. Одна з камер швидко панорамує – намить показуючи монструозну колону чорного диму і завихрення уламків на горизонті. Картер підхоплюється на ноги. Великий Джим хапає його за зап'ясток. «Одним оком, – каже Великий Джим, – тільки щоб побачити, наскільки все зле, і зразу ж вертай свою сраку назад сюди. Нам, можливо, доведеться спуститися до протиатомного сховища». «Окей». Картер мчить угору сходами. Він біжить по коридору, і під його підошвами тріщать уламки скла з передніх дверей, які геть випарувалися. Побачена ним зганку настільки не відповідає всьому, що він міг собі уявити, що його немов закидає назад у дитинство, і на мить він застигає на місці, думаючи. Це як найбільша, найжахливіша завірюха з усіх, які коли-небудь траплялися, тільки ще гірше. У небі на заході вирує червоно-помаранчеве пекло – в облозі хвилястих хмар, найглибшого ебенового кольору. У повітрі вже смердить горілим скрапленим газом. Гуркіт такий, немов на повну потужність, працюють з десяток прокатних станів. Прямо над ним у небі темно від сполоханих птахів. Погляд на птахів, тварин, котрим нема куди втікати, звільняє Картера від паралічу. Це, а ще й той вітер, що дме йому в обличчя. Вітру в Честермілі не було вже шість днів, а цей гарячий і одночасно жорстокий. Він смердить газом і горілим лісом. На Мейнстрит з тріском валиться великий дуб, тягнучи за собою вниз петлі мертвих електричних дротів. Картер тікає назад коридором. Великий Джим зустрічає його вже на сходах. На важкому, зблідлому обличчі в нього помітно переляк і вперше розгубленість. «Вниз!» – гукає Картер. «До протиатомного сховища. Він наближається. Вогонь наближається. А як сюди дійде, він зжере усе наше місто живцем». Великий Джим стохне. «Що ті ідіоти там наробили?» «Картеру це не цікаво. Що вони там наробили, тому вже гаплик?» «Якщо вони не поспішать, їм тут теж буде гаплик». «Бос внизу є апарат очищення повітря?» «Так». «Підключений до генератора?» «Так, звичайно». «Дякувати Ісусу за це! Може, ми маємо шанс!» Допомагаючи великому Джимові спускатися сходами, аби лиш той рухався швидше, Картер дуже сподівається, що вони там, внизу, не засмажаться живцем. Двері придорожнього ресторану «Діппер» стояли навстіж прочиненими, підперті клинами, але силою вибуху клини вибиває і двері з грюком затріскуються. Скло харкає всередину, і кілька людей, котрі стояли позаду танцювального майданчика, отримують порізи. У Віта брата Генрі Моррісона розпорото яремну вену. Натовп кидається до дверей, геть забувши про великий телеекран. Вони топчуть бідного Віта Моррісона, котрий лежить, вмирає у зростаючій калюжі власної крові. Вони б'ються в двері, і ще кілька чоловік отримують порізи, прориваючись крізь зазубрені отвори. «Птахи!» – скрикує хтось. «Ох, ти ж, господи, погляньте на птахів!» Проте більшість з них дивляться на захід, а не вгору. На захід, звідки під небом, що тепер стало гибельно-чорним і сповненим отруєного повітря, на них котиться палаючий фатом. Ті з них, хто ще здатен бігти, наслідують птахів і починають під рисю або навскач галопом мчати просто серединою шосе 117. Кілька людей заскакують до своїх машин, і одразу ж численні зіткнення бамперами відбуваються на гравійній стоянці, де в незапам'ятні тепер уже часи був прийняв бій Дейл Барбара. Велма Вінтер опиняється у своєму старому пікапі Датсон, і, уникнувши руйнівного авторалі на стоянці, бачить, що проїзд по дорозі їй блоковано тікаючими пішоходами. Вона дивиться направо, на вогняну бурю, що мететься до них, немов якась палаюча сукня, пожираючи ліс між малою курвою і центром міста, і наосліп жене вперед, не звертаючи уваги на пішоходів на своєму шляху. Вона збиває Карлу Венціано, котра тікає зі своїм немовлям на руках. Велма відчуває, як підстрибує її пікап, переїжджаючи через їхні тіла, і рішуче затуляє собі вуха, щоб не почути криків Карли, коли в той ламається хребет і її синочка Стівена, придавленого на смерть власною матір'ю. Все, що знає Велма, це те, що їй треба забратися звідси. Вона мусить будь-що забратися. З раптовою появою на святі цього незваного гостя обривається день побачень біля купола. Ті, що всередині тепер мають перед собою дещо важливіше за родичів, гігантську грибоподібну хмару, що виростає на північному заході здіймаючись угору на вогненному пенісі вже майже з милю заввишки. Перший подмух вітру, вітру, котрий погнав Картера і Великого Джима, до протирадіаційного сховища, вдаряє їх, і вони щуляться, притиснуті до купола, здебільшого ігноруючи людей у себе за спинами. Інстинктивно люди за їхніми спинами відсахуються назад. Їхнє щастя, вони можуть ретируватися. Генрієта Клеверт відчуває, як її обіймає чиясь холодна рука. Вона обертається і бачить Петру Ширлс. Волосся Петри звільнилося від шпильок, які його було утримували, і тепер розвівається, шмагаючи її по щоках. А того звеселяючого соку більше не залишилося? питає Петра, вичавлюючи з себе стражденну посмішку, типу Гуляймо далі. На жаль, все вже скінчилося. відповідає Генрієта. «Ну, мабуть, це вже й неважливо. Тримайся мене, Любонько, – мовить Генрієта, – просто тримайся біля мене. Ми якось викараскаємося». Але, подивившись в очі старшої жінки, Петра не бачить там ні віри, ні надії. Свято вже майже добігло кінця. «Дивіться ж, дивіться і бачте! Вісім сотень людей притиснуло до купола. Голови в них задерті, очі широко розплющені. Вони дивляться на неминучий власний кінець що мчить на них. Тут Джонні і Керрі Карвери і Брюс Ярдлі, котрий працював у Фудсіті. Тут і Тебі Моррел, власник лісоскладу, котрого невдовзі буде розтерто на попіл і його дружина Бонні. Тобі Менінг, який служив касиром в універмазі. Тріна Коул і Донні Баріба. Венді Голдстон зі своєю подругою і колегою по вчителюванню Елен Вандестайн. Біл Олнат, котрий відмовився їхати по автобус, і його дружина Сара, котра бачить наближення вогню і волає до Ісуса, щоби той врятував її від нього. Тут Тот Вендлештад і Мануель Ортега з лицями безтямно задраними до західного виднокраю, де світ зникає в диму. Томі Віла Андерсони, котрі ніколи більше не запросять до свого ресторану черговий гурт прямо з Бостона. Побачте їх усіх. Все місто що стоїть спинами до невидимої стіни. А за ними візитери від заткування переходять до відступу, а від відступу до відвертої втечі. Автобуси вони ігнорують і несуться просто по дорозі в бік Мотона. Своїх позицій тримаються кілька солдатів, але більшість з них теж покидали зброю і рвуть кіхті слідом за натовпом. Озираючись назад не більше, ніж Лот озирався на Содом. Кокс не тікає. Кокс наближається до купола і кричить. «Ви! Офіцере! Командире!» Генрі Моррісон обертається, підходить туди, де стоїть Кокс, і впирається руками в тверду, загадкову поверхню, бачити якої він не може. Дихати стало важче, хоча здійнятий вогненною завірюхою вітер б'ється об купол, вихориться, а тоді кидається назад, назустріч тому голодному чомусь, що надходить. Чорному вовку з червоними очима. Тут, на мотонській межі, на нього очікує отара овець, якою він насититься. «Допоможіть нам», – каже Генрі. Кокс дивиться на вогняну бурю і припускає, що та досягне місця розташування цього натовпу десь через 15 хвилин, можливо, плюс-мінус 3. Це не просто пожежа і не просто вибух в замкненому і вже забрудненому просторі. Це справжній катаклізм. «Сер, я не можу!» Генрі не встигає на це нічого сказати, як його хапає за руку Джо Боксер, і він щось белькоче. «Оближ, Джо!» – каже Генрі. «Тут нема куди тікати і нічого робити, окрім як молитися». Але Джо Боксер не молиться. Він усе ще тримає в руці свій ідіотський пістолетик і, кинувши останній божевільний погляд на надходяче пекло, приставляє його собі до скроні, немов гравець в рулетку. Генрі робить рух, щоби вихопити в нього зброю, але не встигає. Боксер натискає гачок. Проте зразу він не помирає, хоча з густо крові й вилітає з його голови. Він точиться назад, розмахуючи ідіотським пістолетиком, немов хустинкою, і верещить. Потім падає на коліна, підкидає руки вгору до темніючого неба, ніби людина в захваті від отриманого згори откровення, і валиться ниць на білу роздільну смугу шосе. Генрі повертається своїм ошелешеним обличчям до полковника Кокса, котрий перебуває від нього на відстані трьох футів і водночас за мільйон миль. «Мені так жаль, друже мій!» – мовить Кокс. Підходить, спотикаючись, по Чен. «Автобус!» – кричить вона, намагаючись перекрити наростаючий гуркіт. «Нам треба в автобус і проїхати цю штуку прямо наскрізь! Це наш єдиний шанс!» Генрі розуміє, що шансу нема жодного, але киває, кидає на Кокса останній погляд. Фокс ніколи не забуде лячно відчайдушні очі цього копа. Бере за руку памелочен і веде її до автобуса номер 19. Тим часом, як димна чорнота, мчить до них. Вогонь досягає центра міста і шугає вздовж Мейн-стрит, як полум'я паяльної лампи в трубі. Поще зміст миру. Великий Джим з Картером щуляться у протиатомному сховищі, коли над ними вибухає будівля міської ради. Департамент поліції всмоктує в себе власні цегляні стіни, а тоді випльовує їх високо в небо. Статую Люсьєна Келверта вирвало з її фундаменту на Меморіал-Плазі. Люсьєн злітає в палаючий морок, хоробро тримаючи на свою гвинтівку. На бібліотечній галявині Геловінське опудало у веселому ковпаку із садовими совочками замість долонь здіймається вгору у вихорі полум'я. Оглушливий свист з шипінням Він звучить, як пилосмок Бога. Здіймається, коли голодний на кисень вогонь смоктує свіже повітря в свою єдину, ядучу легеню. Будівлі вздовж Main Street вибухають одна за одною, підкидаючи в повітря свої вивіски і речі. І гонт, і скло, немов конфетів, новорічний вечір. Покинутий кінотеатр, сімейна аптека Сендерса, універсальний магазин Берпі, паливо Енд Бакалія. Книгарня, квітникарня, перукарня. У похоронному салоні найсвіжіші новобранці, призвані до лав мертвих, починають запікатись у своїх металевих секціях, як курчата в голландській печі. Вогонь завершує свій тріумфальний ривок вздовж Мейн-стрит, заковтуючи Фудсіті, а тоді котиться до Діпера, де ті люди, які все ще перебувають на парковці, кричать і хапаються руками одне за одного. Останнє їх видовище на землі – це вогняна куля, сто ярдів заввишки, що мчить немов Альбіон, на зустріч зі своїми дітьми. Тепер пломені котяться з усіма головними дорогами, перетворюючи їхній асфальт на скипаючий суп. У той же час вогонь поширюється на східний Честер, закушуючи там садибами заможних Япі, а також і особисто кількома Япі – отрі перелякано щуляться всередині своїх домів. Скоро Мішель Берпі побіжить до погреба, але все одно запізно її кухня вибухне навкруг неї, і останнім, що вона побачить на землі, буде її холодильник Амана, як він плаватиметься. Солдати, що стоять на межі Таркерчестер, Честер, найближчі до місця зародження катастрофи, відскакують назад, коли вогонь без лупить кулаками по куполу, залишаючи його почорнілим. Солдати відчувають пічний жар, що полагкотить крізь бар'єр, за якісь кілька секунд піднімаючи температуру зовні на 20 градусів, роблячи геть сухим листя на найближчих деревах. Один з них потім скаже, це було так, ніби стоїш біля скляної кулі, всередині якої стався атомний вибух. Тепер на людей, що зіщулилися проти купола, згори починають сипатися мертві і вмираючі птахи. Нещасні у втечі дрозди, горобці, шпаки, ворони, чайки і навіть гуси розбиваються об купол, якого вони були так швидко навчилися уникати. А через Дінсморове поле мчить зграя міських котів і собак. Біжать також скунси, і байбаки, і дикообрази. Між ними скаче олень та кілька незграбно-галопуючих лосів і, звісно ж, пре-молочне стадо Алдена Дінсмора. Очі в корі вибалушені. вони збентежено мукають. Досягаючи купола, звірі б'ються об нього. Щасливі тварини вмирають. Нещасливі лежать розпластані на повних колючих, зламаних кісток подушках. Вони гавкають і скавулять, нявчать і ревуть. У ледінсмор бачить Долі гарну буру швейцарку, котра одного разу завоювала для нього на виставці чотири ейч призову синю стрічку. Це його мати дала їй таке ім'я, гадаючи, що Олі і Долі поряд звучатимуть дуже круто. Долі важким галопом біжить в бік купола, а за нею чийсь Веймаранер. Женеться по п'ятах, і задні ноги в корови вже закривавлені. Вона врізається в бар'єр з хрустом, якого Оллі не може почути через ревіння надходячого вогню. От лишень в своєму мозку він його таки чує. І незбагненним чином від видовища, що він його зараз бачить, коли так само, як і всі тут, приречений пес стрибає на бідну долю і починає шматувати її беззахисне вим'я, йому робиться ще гірше, ніж тоді, коли він знайшов мертвим свого батька. Вид гинучої корови, котра була колись його улюбленицею, звільняє хлопця від паралічу. Олі не знає, чи існує, бодай, найменший час вижити в цей жахливий день. Але раптом він з абсолютною ясністю прозріває дві речі. Одна з них – балон з киснем на кранику, у якого висить картус його батька. Друга – дихальна маска його дідуся Тома, що висить на гачку на дверях ванної кімнати. Пустившись бігом до ферми, де він прожив все своє життя, ферми, яка скоро перестане існувати, Олі тримає в голові єдину цілком зв'язну думку – «Льох для картоплі». Захований під корівником, виритий глибоко в пагорбі картопляний льох, може стати безпечним місцем. Утікачі все ще стоять на краю саду. Барбі не зміг їх змусити почути його, де вже казати про те, щоб зрушити їх з місця. Одначе він мусить відвести їх до фермерського дому, до машин, і то швидше. Звідси перед ними відкривається панорамний вид на все місто, і Барбі може судити про курс розповсюдження вогню як генерал може судити по аерофотографіях про найбільш вірогідний напрямок руху армії вторгнення. Вогонь мететься на південний схід і, можливо, зупиниться на західному березі Престіл. Річечка, хоча й пересохла, все одно може прислужитися природним Брандмауером. Породжений пожежою вибуховий ураган також може запобігти поширенню вогню на північний квадрант території міста. Якщо вогнем випалить усе вщент до межі купола з Каслроком і Мотоном, тоді та частина Честерміла, яка межує з ТР-90 і Північний Гарлоу, можуть врятуватись. Від вогню, принаймні. Але не вогонь його непокоїть найбільше. Вітер його непокоїть. Він відчуває його зараз, як той хапає його за плечі, дме між його розставлених ніг. Достатньо потужний, щоб шарпати на ньому одяг і метляти волосся Джулії в неї перед обличчям. Вітер летить за їхніх спин, щоб годувати той вогонь, а оскільки Честер Міл зараз перебуває в майже цілком замкненому просторі, скоро тут залишиться дуже мало свіжого повітря, яке б могло замістити втрачене. Перед Барбі постає кошмарне видіння мертвої золотої рибки, що плаває на поверхні акваріума, з якого висмоктали весь кисень. Він не встигає вхопити за руку Джулію, як вона сама обертається до нього і показує на щось внизу. Якась фігурка бреде чорною грядою, тягнучи по дорозі за собою щось на колесах. З такої відстані Барбі не може розпізнати, чоловік там чи жінка, та це й не має значення. Хто б не була ця людина, вона помре від нестачі кисню задовго до того, як досягне вершини пагорба. Він бере Джулію за руки і притуляється губами до її вуха. «Ми мусимо йти. Хватай Пайпера, а вона нехай чіпляє того, хто стоїть далі за нею, всі один одного». «А як же він?» – кричить вона, не перестаючи показувати на повільну фігурку. «Можливо, там дитячий візочок та річ, яку тягне цей чоловік або жінка. Він навантажений чимось важким, бо та людина зігнута і рухається дуже повільно. Барбі мусить переконати Джулію, бо часу лишилося надто мало». Не думай про нього. Ми повертаємося до будинку, зараз же. Всім зімкнути руки, щоб ніхто не залишився тут. Вона намагається обернутися, подивитись на нього, але Барбі тримає її міцно. Йому потрібне її вухо, буквально, бо він хоче, щоб вона все нарешті зрозуміла. Якщо ми не підемо зараз, потім може бути вже пізно. У нас закінчиться повітря. По шосе 117 в голові колони втікаючих автомобілів – мчить Велма Вінтер у своєму пікапі Датсон. Вона не спроможна думати про щось інше, окрім диму, який заповнює її люстерко заднього огляду. На спідометрі в неї 70 миль. Коли вона врізається в купол, про який у своєму панічному стані Велма абсолютно забула. Словом, чергова пташка тільки ця наземна. Зіткнення відбувається там же, де Біллі Іванда Дебек, а потім Нора Робішо. І Ельза Ендрюс потрапили в біду тиждень тому, невдовзі по тому, як опустився купол. Двигун велменого пікапа стрибає назад і розриває її навпіл. Верхня її частина катапультується крізь лобове скло, тягнучи за собою святковий серпантин кишок і розплющується об купол. Немов соковита комаха. Це початок стовпища дванадцяти машин, в яких кілька людей гинуть зразу. Більшість отримують лише поранення, але довго страждати їм не доведеться. Генрієта з Петрою відчувають, як їх омиває жаром, те саме відчувають і сотні притиснутих до купола людей. Вітром їм здіймає волосся, вітер шарпає їх за одяг, котрий невдовзі згорить. Візьми мою руку, любонько, каже Генрієта, і Петра бере її за руку. Вони бачать, як великий жовтий автобус робить широкий, п'яний розворот. Він ледь не завалюється у рівчак, чудом не наїжджаючи на річі кіл'яна, котрий спершу ухиляється вбік, а потім проворно кидається вперед, доминаючого його автобуса, і хапається за задні двері. Річі підбирає ноги і вже навпочіпки сидить на бампері. «Я сподіваюся, у них вийде», – мовить Петра. «Я теж, Любонько, але мені в це не віриться. Тепер деякі олені з пожежища, що насувається, вискакують, уже охоплені вогнем. Генрі перехоплює кермо автобуса. Памела стоїть поряд з ним, тримаючись за хромований стояк. Пасажири – це близько дюжини тих мешканців міста, що сіли в автобус раніше, бо мали якісь фізичні проблеми. Серед них Мейбл Олстон і мері Лу Костас зі своєю дитиною, на голові в котрої все ще бейсбольний картуз Генрі. Грізний Джо Ламоін теж забрався на борт, хоча в нього проблеми, схоже, не фізичного, а радше психічного порядку. Він скавчить від страху. «Топчи педалі, газуй на північ!» – кричить помила. Вогонь уже майже дістався до них. Він менше, ніж за 500 ярдів попереду, і від його ревіння трясеться світ. «Жени, як мазефакер, ні за що не зупиняйся!» Генрі розуміє, що це безнадійно. Але оскільки він також розуміє, що краще вже такий вихід, ніж теж безнадійно притискатися спиною до купола, він блимає передніми фарами і різко рве вперед. Памелу кидає назад, на коліна Чеза Бендера, вчителя. Чезу допомогли залізти в автобус, коли в нього почало пришвидшуватися серцебиття. Він обхоплює пам'ї руками, щоб не дати їй впасти. Лунають крики і перелякані зойки, але Генрі їх ледь чує. Він знає, що попри фари, скоро перестане бачити дорогу. Ну, то й що. Він коп, він їздив цією ділянкою шосе тисячі разів. «Використовуй силу, люк», – думає він, і вголос сміється, вдавлюючи педаль акселератора в долівку, спрямовуючи автобус у палаючу темряву. Річі Кільян, котрий тримається за задні двері автобуса, раптом не може дихати. Часу йому вистачає тільки на те, щоб побачити, як спалахують його руки. За мить температура за бортом автобуса підскакує до 800 градусів і його змитає з бампера, немов м'ясну жаринку з розпеченого гриля. Світильники вздовж центру автобуса вимкнуті, в їх слабкому жеврінні опівнічного генделика зблискують налякані, зрошені потом обличчя пасажирів але світ зовні автобуса перетворився на мертвенну чорноту. Кочерявиться смерчами попіл у радикально скорочених променях фар. Генрі кермує по пам'яті, дивуючись, що шини під ним досі не вибухнули. Він усе ще сміється, хоча сам себе не чує через вирощання ошпареного кота, яке видає двигун 19-го. Він тримається дороги, цього вже достатньо. Скільки ще залишилося? поки вони вирвуться з іншого боку вогняної стіни. Чи це взагалі можливо, що вони зможуть крізь неї прорватися? Він починає думати, що так, така можливість існує. Боже, милостивий, наскільки ж вона широка! «Ти прорвешся!» – кричить Памела. «Ти вже прориваєшся!» «Може бути!» – думає Генрі. «Може, я вивезу нас!» Але, господи, який жар! Він тягнеться рукою до регулятора кондиціонера, збираючись провернути його до кінця. На максимальний холод, і саме в цю мить усередину валюються вікна, і автобус затоплює жаром. Генрі думає, ні, ні, ні, не тепер, коли ми так близько. Але коли з обвугленого автобуса вивітрюється дим, попереду він не бачить нічого, окрім чорної пустелі. Дерева вигоріли до тліючих пнів, і сама дорога перетворилася на киплячий рівчак. А відтак ззаду його накриває вогняним кожухом. І Генрі Морісон більше не пам'ятає нічого. Автобус номер 19 зіскакує з останків шосе і перекидається. Із кожного його розбитого вікна чвиркає вогонь. Швидко чорніючи гасло ззаду автобуса закликає. «Не поспішай, друже. Ми любимо наших дітей». Олідін сморбчить до корівника. Дихальна маска дідуся Тома висить у нього на шиї. А в руках він тягне два кисневих балони з силою, про яку він у себе ніколи не підозрював. Другий балон він помітив, коли біг напрямки крізь гараж. Хлопчик біжить до сходів, які зведуть його вниз, до картопляного льоху. Згори щось сутужно рипить, це зайнявся дах. З західного боку корівника починають горіти ще й гарбузи. Запах такий насичений, поживний, як на день подяки в пеклі. Пожежа рухається до південної границі купола, пробігаючи останню сотню ярдів. На фермі Дінсмора руйнуються корівники і щось вибухає. Генрієта Клеверт задивилася на вогонь, що надходить і думає. Ну, я вже стара. Я прожила ціле життя. Його в мене більше, ніж могла б собі уявити ця бідна дівчина. Відвернися, Любонько, говорить вона Петрі, і поклади голову мені на груди. Петра Ширлз Піднімає своє заплакане і дуже юне обличчя до Генрієти. «Мені буде боляче. Лише одну секунду, Любонько. Заплющ очі, а коли їх розплющиш, ти вже купатимеш ноги в прохолодному ручаї». Петра промовляє свої останні слова. «Красиво звучить. Вона заплющується. Те саме робить і Генрієта. Вогонь охоплює їх. Ось лише щойно вони були тут, а вже наступної секунди – щезли». Кокс усе ще поблизу, по інший бік купола, і камери все ще знімають з безпечної відстані на території Блошиного ринку. Вся Америка дивиться на це в шокованому зачаруванні. Ошелешені коментатори заніміли, тож єдиним звуковим супроводом залишається сам вогонь, який має багато чого сказати. Ще якусь мить Кокс бачить довгу людську змію, хоча фігури, з яких вона складається, видніються лише силуетами на тлі вогню. Більшість їх, як і втікачі на чорній гряді, котрі нарешті вирушили до будівель ферми і своїх автомобілів, тримаються за руки. А потім вогонь накочується на купол і закипає. І всі вони щезають. Ніби заради компенсації їхнього зникнення стає видимим сам купол – грандіозна закопчена стіна, що височіє до неба. Більшу частину жару вона затримує всередині, але й назовні його проривається достатньо, щоб змусити Кокса розвернутися і тікати. На бігу він зриває з себе задимлену сорочку. Пожежа випалила ту діагональ, яку і передбачав Барбі. Вогонь прочесав Честер Мілл з північного заходу до південного сходу. Коли почне гаснути, пожежа зробить це з неймовірною швидкістю. Що вогонь забирає, так це кисень. Що він залишає по собі, це метан, формальдегід, Хлороводень, вуглекислий газ, чадний газ і рештки не менш токсичних газових сумішей, а також удушливі хмари твердих частинок, згорілих будівель, дерев та, певна річ, людей. По собі вогонь залишає отруту. 28 людей і дві собаки вирушили караваном туди, де купол відмежував Честерміл від ТР-90. Поселення відомого старожилам також під іншою назвою – Кантон. Вони помістилися у трьох фургонах, двох легкових автівках і санітарній машині. На той час, як вони прибули до свого місця призначення, день потемнів, а повітря стало неймовірно важким для дихання. Барбі натиснув на гальма Пріуса Джулі і побіг до купола, де, вітаючи його, підступили ближчі занепокоєні армійські підполковник і співдюжини інших солдатів. Пробіжка була короткою, але досягши... Намальованої на куполі червоної смуги, Барбі вже встиг захекатися. Придатне для дихання повітря зникало, як вода, що стікає в рукомийник. «Вентилятори!» – задихаючись, крикнув він підполковникові. «Вмикайте вентилятори!» З фургона Берпі вивалились Клер, Маклечі і Джо. Обоє хиталися, хапали ротами повітря. Слідом під'їхав фургон телефонної компанії. Виліз Ерні Келверт, зробив два кроки і опустився на коліна. Норі з матір'ю намагалися допомогти йому підвестися. Обидві плакали. «Полковнику Барбара, що трапилось?» – запитав підполковник. «Відповідно до іменної нашивки на його робі, прізвище він мав Спрінгфеллоу. Доповідайте!» «Узгаку собі запхай своє, доповідайте!» – закричав Ромі. Він тримав на руках напівпритомну дитину – Ейдена Епплтона. За ним слідом брів Терсі Маршалл. Обнімаючи рукою Алісу, чия поцяткована іскрами блузка прилипла їй до тіла. Вона вирвала собі на груди. У сгаку твоє доповідайте! Вмикай давай оті вентилятори. Ти. Спрінгвел віддав наказ, і біженці уклякли на колінах, руками впираючись в купол, жадібно вдихаючи легенький вітерець чистого повітря, скільки його були здатні прогнати крізь бар'єр величезні вентилятори. Позаду них бісився вогонь.